Jag gör hellre snöänglar i reningsverkets bassänger än att se Roma igen. Så kände jag i alla fall för ett tag sedan. Ja. det var nämligen som så här att vi, vi det är ju inte kanske alla som alla kanske tror att vi sätter oss här och på något vis bara är supersköna och, och ja kan allting med en gång, men det kan vi inte utan vi skriver ju ner lite grejer hela tiden. Så är det. Ja, för att eh, jag har ju inget kom ihåg. Du har ju ett kom ihåg, men jag har ju ingenting alls. Ja, ah, jag har ett visst kom ihåg. Ja, precis. Men det är bra med lite stödord i alla fall. Ja, bra med post-it och bra med wordpad och allting som kan hjälpa mig att minnas också. Precis. Så hela grejen var det att jag, jag tappade ju bort det här. Mm. Vi, vi är ju inte sådär superflitiga på ljudavsnitt. avsnitt. Det är en gammal referens, Roma. Ja, det är en supergammal gammal Det känns där. som det var typ två år sedan vi pratade om den. Säkert. Eller mer. Eller mer. Oavsett i alla fall. Jag, jag sprang omkring här helt... Ja, jag sprang ju inte omkring, men om jag ändå ska, ska måla upp det här. Mm. Jag sprang ju omkring här hemma och letar letade. Efter. Jag har ju mina stödord i datorn. Men tänkte jag att någon springer omkring förbrilt och letar efter typ dina bilnycklar någonting och så har du tappat bort dem och så måste du iväg precis. Så kände jag när jag skulle hitta då de här stödordena som jag har på med nu jättelänge. Jag tar ju typ ett stödord i veckan. Vilket inte är sådär bra gjort, men det är ungefär så det går till. Mm. Och då hittade jag Jättemånga gamla stödord. <laughs> Då hittade jag just den om Roma. <laughs> ja, det här mästerverket. Var det svartvitt, va? Ja, det var ju någon som försökte skapa någon sorts känsla där. Mm. Det kan ju ha varit en av de mest överreipade filmerna. Jag, jag, jag filmade, Den var så stora priser och så såg vi den och vi tyckte den var så tråkig. Var den inte på Netflix till och med? Det kan ha varit. Ja. Det, var, det skulle vara filmat med någon sorts uh, skarp kamera också. Mm. Så jävla ointressant var jag. Mm. Jag minns bara hundbajs bajs i början. Typ och lite <laughs> det var fruktansvärt. Oavsett, här, vi ska inte prata om Roma mer idag, men jag tyckte det var roligt för jag letade så efter mina stödord. Och jag var helt knäckt för jag hittade dem inte. Och jag sprang omkring i min dator, så att säga, och letade, och då hittade jag det här. Och då tänkte jag, då öppnar vi med det. Ja, vad skönt. Det måste ju komma någonting gott ur min totala panik, tänkte jag. Ja, mm, men det passar ju bra. Det blir ju bra intro. Välkommen till Nyhetsrummet förresten. Årets första... Ja, just det. 2021. Just det, för jag år också. Ja. Och så jämnt eh, avsnittssiffra också, 60. Ja, just det. Om jag har räknat rätt. Ja, det hoppas jag att du har. <laughs> det är du som sköter. Ja. Eh, jag läser en grej på Lidköpingsnytt. Vi, vi bor ju i Lidköping, för er som inte vet det. Mm. Och jag läser ju Lidköpingsnytt ibland. Får vi ändå ge en liten försmak om vad vi alltid håller på med här hemma? Mm -hmm. Vi håller alltid på att säga typ... Alltså, det finns ju någonting som heter en pudel, gör det ju. Men någon tar tillbaks någonting. Ja, just det. Men sen finns det en del människor som inte gör en pudel Utan de gör någonting helt annat Precis, jag kommer dit För uh, han, redaktören Blir köp en Björn Smitterberg du träffade väl honom hastigast ja. en gång för länge sedan? Jag tror jag var nedlåtande om hans kamera eller någonting. Jag, jag, jag, jag tror inte vi kom överens. Nej, okej. Okay. <laughs> du är ju fo, fotointresserad alltså då. det var ju superfånigt. Jag vet jag såg ner på hans det var jag, jag skäms nästan lite nu men jag vet att jag såg ner på hans kamera. Han kom och skulle vara någon stor nyhetsredaktör på någon vis eller, och reporter och självständig allting så kommer det med den jävla skitkameran. eller Tokina billig skit Tokina lins på. Det är absolut inget fel på det egentligen men det var, just då så var jag väl lite och så att jag, ja, vi kommer inte överens. Mm. Ja, du har ju sån här stora, gamla, analoga... Det hade jag ju inte då. Fyra tre eller vad heter det? Ja, du tänker på formatet. Formatet, ja, precis. i det. Gå inte in i kameror, det är så jävligt <laughs> ointressant <laughs> egentligen. är ja, ointressant egentligen. Ja. Nej, vet du vad som är intressant? Bra bilder är intressant. Mm, det är sant. Någonting som Schmittenberg aldrig någonsin har tagit. Men, det beror inte på hans kamera. Och det han skrev i krönikan då, det var ju typ igår jag läste där, när vi spelade in där. Såg ni på Kalanka på julafton? Den stora nysningen, när pro sitt bland och sju värderarna påstås ha klippts bort nämligen. För att den anses för känslig nu i coronatider. Har vi svenska blivit så känsliga verkligen? Och då var det en som kommenterade med: Nej, den klipptes inte bort. Det hela var ett skämt. Fakta och källkritik, tack. Men det var inte hans grej riktigt. Och, och då så ställdes han väl lite mot väggen och svarade den här Björn Schmitterberg att. Ja, men frågan var ju, har vi blivit så känsliga? Alltså, frågan var ju inte om, tyckte han genast att... Om det, var <laughs> om det om, stämde eller inte Om det var sant eller inte, utan frågan är, har vi blivit så känsliga? Och det här fick mig ju... Man, man kan ju inte basera ett påstående på någonting som inte är sant. Och det fick mig osökt att tänka på en bok jag har av Jack Werner som heter Jag skiter i att det är fake. Det är för jävligt ändå. Ja, och det är ju det här jag vill mena när folk inte riktigt... Det, alltså, de hittar på någonting mm. och sen är deras värld det är, li, det är lite som en sjuka i tiden på vis, det här med Trump och allt det här, du vet att alla liksom har sin egen lilla värld och den är sann för dem, så då måste den vara sann för alla andra mm. alla allas påhittade världar krockar på något vis och här har vi ett typiskt sånt exempel nu när hans påhittade värld här krockade med verkligheten, så sket han i det utan det var hans påhittade värld det var nog den som stämde trots allt jag gillar det när människor liksom är sina egna gudar i sina egna påhittade verkligheter och tvingar det till någon annan. Och liksom, du är ändå i min verklighet. Vi delar inte den här, det är jag som bestämmer. Wow. Det, är någon, det finns någon omnipotens där som är väldigt trevlig. <laughs> Oavsett i alla fall. Apropå känsligt då? Eller? Ja, har vi blivit för känsliga apropå? Ja, precis. Och något annat känsligt det är ju penisar. Ja, de är ju känsliga. Till och från. Jag har försökt hitta en övergång här bara. Jag gillar den övergången. Ja, det är John Dillerman. Dillerman. Diller betyder väl typ snöp på danska, har jag så? förstått? Ja, ja, jag tror det. Ja, jag kan inte danska. Vi säger, att det är. vi säger att det är så. Du vet vad? Nu är det så. Nu är det så. Vi har bestämt det. Så om det är någon som kommer och säger så här, men Dillerman betyder inte alls det. Då säger vi bara det men hur känner du inför att, att penis på danska heter Diller? Säger vi då. Det betyder inte att det är... Alltså, vi har rätt nu, punkt. Undrar om de har diller och gräslökschips i uh, dammen? Hur skulle det smaka egentligen? Hur kom du in på det? Jag vet inte. Hur kom du in på John Dillerman? Hur blev det chips som smakade kuk och gräslök? Jag men, ja, men dillsmak. Jag tänkte dillersmak. Jag, jag tänker inte tvinga dig att suga min penis, men jag lovar att den, den lär inte smaka dill. Kanske behöver lite dipp till den. Nu blir det här och helt annat. Hur fan kom du in på chips och penis? Superbra gjort. Jag, jag kan aldrig dra den kopplingen. Jag, vet du vad? Din hjärna ja. är fantastisk. Tack. Eh, det är den danska tv-serien som är för barn. Och sen har ju väckt starka reaktioner. Eh, kom igen nu. Naturligtvis... Har den inte väckt starka reaktioner så har den väckt starka reaktioner. Ja, och det är naturligtvis så överdrivet för att vi har ju tittat lite och det är ju roligt och vi förstår att det är ju helt harmlöst. Det finns ju inget sexuellt egentligen. Superharmlöst. Men det finns alltid, precis som sådana människor som hittar på saker och ting, mm. så blir jag nästan lika lycklig över människor som tar någonting utan att ha sett det egentligen. För jag menar, har man sett John vi har sett. Nu ska vi inte säga att vi har sett allting, för det har vi verkligen inte. Vi har sett, jag har sett tre avsnitt av någonting. Jag tror det var typ ett, två, tre eller någonting. och ja. Extremt ofarligt skulle jag vilja säga. De som inte har sett John Dillerman kan jag förstå att om de tar det ur sin kontext med alla löjliga ljud de har och hans så att säga randiga overall, eller vad kan man kalla det överallt, kanske. Mm -hmm. det, det sticker ju ut någonting ur den då som är väldigt, väldigt långt som. Ja, är någon sorts karikatyrpenis där? Han har ju lite som en sån här kraft då, kan man säga. Som, han är en jumbi -penis. Fan, Ja, men som han är Fantastiska fyran Mr. Fantastic han kan, som kan göra sin kropp längre fast i det fallet så kan han göra sin penis olika långt. Då har jag en fråga. John Dillermans kostym. Är det? instabila molekyler. Jag lärde ju dig det ordet. Jag är ju Marvel-fan så många år tillbaka. Och vi, vi, vi pratade om de här, eller jag pratade om de här dräkterna som, som fantastiska fyrarna på sig. Liksom att de tål eld och han som, han som stretchar den här gummiemannen. De kan, de kan, sträckta, de klä, de har, de kan brinna upp, precis. de kan sprängas men kläderna alltid är alltid kvar. För, för att de har kläder av instabila molekyler. Jag är om John Dillermans. Starke man-kostym på något vis är instabila, instabila molekyler. <laughs> <laughs> så jag vill också säga det att alltså alla tror ju att fantastiska fyran är det som är i fokus. Egentligen borde det vara kläderna. Mm -hmm. För kläderna är ju fantastiska fyran. Fast de har ju inte alltid haft de kläderna. samma. Nu är det så här i min värld, okej? Okay? Och det här var ju många år sedan. Jag vet inte vad de använder idag för kläder. Ja, skitsamma. Om det nu är de här fantastiska instabila molekylerna mm. borde det egentligen inte vara kläderna det handlar om. För de är mer fantastiska än hela Fantastiska fyran. Kanske. För varje klädesplagg i Fantastiska fyran klarar ju av då hela Fantastiska fyran. Ett klädesplagg, en socka till exempel, klarar ju av hela Fantastiska fyran. Borde det handla om kläderna i Fantastiska fyran? Det är en värdelös film för övrigt. Ska vi gå vidare? Ja. Nu eh, ska vi säga, vi har pratat om eh, Dillermand. Då ska vi prata om någonting... Vad tappar du bort det lite. En svag nyhet, eller vad sa du? Ja, en svag, men otroligt stark ändå. Det handlar om en bärfis som ställer till det i en matsal. <tatt> en jävla skalbagge som luktar underligt. Ja, det är någon sån skalbagge. Ja, jag de är lite gröna. Tycker. De kan ha ett rött på sig. Också. Ja, det oklart. Och det, det var ju någon elev som fick syn på den och... Alltså det ställde till det så mycket, de blev så rädda för den att de, de slutade äta i halvas matsalen. <laughs> kan du tänka dig? På tal om vad han skrev, har vi blivit för känsliga? Och kom ihåg nu att var det nu typ en kingkong som kom in där och rörde dem i matsalen så var det inte det. det var en bärfis nu. Mm, någon såg en bärfis. Så halva matsalen slutade äta Och kom ihåg då att var, var det bara två stycken Med ett bord som slutade äta Så var det inte två vid ett bord utan det var hela matsalen mm, Jag tänker minst 50 personer ja, Jag tänker att i princip så De drog ner luckorna typ så här, du vet De serverade mat Det stängdes, <skratt> det kom in poliser typ så här Och eskorterade ut den här gul, bärfisen Gul tejp <skratt> ja, Vad var det du sa om man skulle översätta det Till någon sorts militärövning Ja precis att, eh... Det kryper en, en bärfis På herr Jonssons stövel Majoren skriker till allihopa Patron ur, patron ur Stoppa stridsvagnarna <skratt> abort, abort, abort mission <skratt> Inta inte den här kullen som vi inte behövde Stanna stridsvagnen Precis Herr Jonsson har en bärfis på sin stövel <skratt> Radan har <upptäckt> en fluga <skratt> Ja precis Ta inte ut era fighter jets för fan Det är ju en, det är en okynnesfluga i löften här <skratt> Ja, Oavsett i alla fall. Jag tyckte det var roligt att en så liten grej fick någonsin en stor, stark reaktion. Svagt, mm. men skojigt. Men det här är ju en stark nyhet. det här är, ja, det är, det är, ju, det är det superstarkt. Det är roligt riktigt. Ja, och, vet du vad? Det är hemskt på riktigt. Mm. Och, och det är, roligt. Och det är lokalt också. Ja, det är det. Den 11 juli 2019 hade en familj med vänner lagt till båten i Forshem Hellekis. Det låter mysigt. Efter en hel dag på sjön. En del av sällskapet hade tagit plats på närliggande klippor. Gud vad mysigt, solen skiner. Och njöt av den gassande kvällsvärmen. Ja, oh, fantastiskt. Men snart skulle panik uppstå. Mycket bra. Från ingenstans så ekar ett märkligt skratt från skogen till, Och ut kommer en naken man fram ur böskarna. Fantastiskt. Han sträck, sträcker ut sina armar och uttrycker... Do you want to die? Han gör det på engelska, det tycker jag är fint. Till sällskapet. Då vet man att det är på riktigt. Medan han fortsätter att gå mot dem. Barnen blir skräckslagna av mannens beteende. Och de vuxer. Och... Det här är John Dillemann däremot. Det här är John Dilleman på riktigt. Vill du, ha, vill du förfasa över någon nakenhet så är det ju nu. Hans diller hänger ju garanterat hotfullt du. Barnen blir skräckslagna av mannens beteende och de vuxna försöker få mannen att lämna dem i fred. Men det är resultatlöst. Mannen säger nu att han är vänens monster och fortsätter med aggressiva steg mot sällskapet som nu tar plats i båtarna. De flyr alltså. De flyr i panik medan mannen simmar efter och uttrycker ett ytterligare dödshot mot sällskapet. Till slut så lyckas de fly från mannen. Det kan inte jättesvårt om han simmar de här motorbåtarna. Flera av barnen ska ha blivit mycket påverkade av händelsen. Och har haft både ångest och sömnproblem. Försöktar jag att Jag tycker också det är roligt. Det är superroligt. Det är fruktansvärt givetvis. Men och vi säger så här Det här är ju lite längre ifrån John Dill tecknade, eller vad som är stop motion animerade John Dillermand. Det här är ju det som är The, the Stuff of Nightmares Det här är ju på riktigt Det är ju bara roligt i text dock Det är ju inte roligt att vara med om uh, Den nakna mannen var en bo i 60-årsåldern Han säger att allt bara var på skoj <laughs> Att komma fram ur skogen och simma efter dem Var bara för att skrämmas lite Lite kom lite Han kom naken Han kom som jävla badsalt idiot kom han. Och det var ett litet skämt Kan du tänka dig hans stora skämt? Det måste ju typ vara spränga saker. <laughs> han skämt är ju fan. Med, hans skämt är ju typ... Ja, det är ju atombomber. Ja, vad kan det vara egentligen? Typ? Kasta kossor på folk eller någonting. Vad fan? Stora grejer. händer grejer i alla fall. Men han gör saker. Alltså, ett, om det här är ett litet skämt. Tänk han hans stora... Jag hela, nu är jag livrädd. Jag är rädd på riktigt. Ja, <laughs> för fan. Ja. Ibland, ibland brukar man ha höra uttryck. Han skämtar man inte med. Den här manniskan blev man inte blivit skämtad av. Eller med. Ja, skitsamma. Vi ska ha en liten... Vad ska man säga? Återkoppling kanske? Å tack. En återkoppling till... Det måste ha varit förra avsnittet. Ja. När vi pratar om... Fortfarande länge sedan. Ja. Pratar om El Toppo. Mm. För att vi, vi slängde nämligen ut en, en undran om någon i filmpodden hade sett den. Vi tänkte att det här var ju någonting väldigt underligt... Det är väl inte många som ser, tänker jag. Nej. Men det var tydligen inte så Ja, underligt. För vi fick nämligen svar här från äh, Larshed. Klart jag har sett El Toppo. Han tyckte att El Toppo var märklig, men ändå rätt okej, okay, som man minns det. Han tyckte blandningen mellan western och surrealism var lite kul. Och sen skulle han tycka att det var kul att höra vad vi tycker om Hollymanten, som man själv beskriver som en obehaglig febedröm, rätt äcklig med mycket kroppsvätskor. Får jag citera bara. En liten mening här. Jag vet inte om jag gör den helt rätt Absolut. Här, you are excrement. But you can become gold. <laughs> jag kan säga jag gick och jag gick och för mig själv jättelänge. Jag vet jag, var, jag åt jag åt middag med min bror och min far. Mm. Så höll jag på att nynna på det. Oh, you can become ex. You are excrement. But you can become gold. Det sa jag typ hela dagen tror jag. Det mm. på den påverkade mig starkt gjorde den. Ja, det är från det håller som vi ska prata om nu och recensera. Eller La montagna sagrada eh, som den originaltiteln är. Från 1973. Många underliga filmer från 60- och 70-talet. Vet du vad? Jag har ingenting emot det. <laughs> Nej, det är förstås. <laughs> jag tycker, får jag ändå säga, ska vi börja med betygen så att vi liksom vet vart vi står med en gång? Ja just det, betyg ja. Men du har inget. Alltså... Ska vi börja med mitt betyg då kanske? Då ja, får du vägleda mm, Börja med ditt betyg. Då kan du antingen vara en motpol här nu eller så får du ja, köra lite eget race. Visst. Åtta säger jag. Åtta? Ja, jag säger åtta. Åtta av tio. Alltså, den, den sticker ju ut och är väldigt minsk. Du, du behöver inte sugarcoat det här nu. Bara säg vad du tycker. <laughs> men, men ska jag vara ärlig så är ja. det typ typen eh, svag sexa. Du tycker ändå att den är på den positiva skalan? Det trodde jag inte att du skulle tycka. Jo. Ja, du tyckte ändå det. Alltså, den var ju bättre än den förra filmen. Än topp och ja. Mm. Ja, det tyckte jag med. Absolut. Mycket bättre. Uh, jag kan väl hålla med om kritiken då, kanske, att det var lite lite i här och där. Men jag tyckte nog inte att det var så överdrivet. Alltså, den är väldigt färgstark och intressant. <laughs> you are excrement, but you can become gold. <laughs> Vi, äh... får, får, jag, ja. får jag summera den här filmen i en mening? Mm. Jag, jag, jag skrev upp det för jag, jag, skulle, jag fick in i glömaden. Jag satt och funderade på hur man. Jag tänkte, super svåra filmer är alltid roliga att försöka summera i en mening. Here it goes, så att säga. En egenutnämnd alkemist tar ut det ligger Jesus och några andra förstörda själar på en resa till The Holy Mountain för att bryta fjärde väggen. mm, mm. <laughs> Filmen är ju lite mer avancerad än så Egentligen Men jag tyckte ändå om att om man summerar den Så behöver det inte vara svårare än så här egentligen Precis som med El Topo så såg vi den faktiskt Två gånger <laughs> det, det ska man nog inte göra jag, Nej. Nej, men det var ju för att Det, det fanns ju kommentatorspår och Det är vid... bättre med kommentatorspår Ja, det blir den. Ehm, den Den blir mer intressant Som man, man, den inte vore tillräckligt intressant redan Den är relativt intressant Jag får ändå säga att när man lyssnar, för Jodorowsky har ju ändå någon sorts huvudroll i båda filmerna. Mm -hmm. Fan, runkar han inte av sig själv en hel del i de där filmerna också? Ja, det gör han verkligen. Ja, det tycker jag i alla fall. Oavsett i alla fall, hans rullande ärre. Mm -hmm. Och när han går omkring i de här höga stövlarna också gjorde mig superlycklig. Jag vill också säga att det finns ju någon sorts trailer för den här filmen. Jag för mig att han stirrar mycket i den. Jag skulle säga att hans blick är och att för i trailern också. <laughs> <laughs> ja. Redan där är man ju liksom. man är utmanad. Mm, han sa att han ville förändra mänskligheten med sina filmer. Det och högt. Det är fan och siktad högt. Han ville förändra mänskligheten med sina filmer och tyckte att film var bättre än LSD. Jag har inte prövat LSD. så Jag har svårt. Att... Vet du vad? Jag har inga tvivel om att Jodorowsky har prövat LSD dock. Nej verkligen jag, Det råder inte. inga tvivel i min hjärna i alla fall. Och har han inte prövat LSD, så har han prövat LSD. Precis. Han var enligt sig själv den första skådespelaren. Han ville ju gärna utmåla sig i många sammanhang som att han var en Kom. pionjär på många områden. Det är därför jag tycker. You are excrement. But you can become gold. Det är därför jag tycker det är så magiskt. För någonstans, jag vet inte varför, men jag ser hela hans persona i den här meningen. Uh, han var enligt sig själv den första skådespelaren som målade sina naglar svarta. <laughs> det kan ju inte vara. <laughs> Visste var Han är det nu Och han säger att efteråt så var det många i rockvärlden som tog efter honom Så är det förstås Han är en influencer kan man säga ja. av, av stora slag Han skapade rockfenomenet det Egentligen det, det vi... var det nog han som gjorde det Drå åt helvete alla snälla jävla bluesartister, Bara sugkuk allihopa typ. det, det var Jodorowsky Från och med nu mm -hmm. Jodorowsky skapade rock Och svarta naglar han lånade slaktade djurkroppar från en restaurang som han sedan korsfäste och sedan lämnade tillbaka dem och folk på restaurangen åt dem. Alltså jag ser egentligen inget problem med det här. Han själv tycker att det här är lite roligt. Men jag menar, om de inte har blivit skämda under mm. hans filminspelning så går de med att äta upp sig. Jag ser egentligen inget problem med det här. Alltså det här känner jag en helt ny nivå av den här, vad kallas den, femsekundersregeln eller... <laughs> Hur många filminspelningar får de vara med Precis. Innan, hur många filminspelningar får ett lik vara med om- innan man äter upp det? Oklart. Han erbjöd George Harrison från The Beatles- huvudrollen. Och uh, George gillade tydligen manuset- men han ville inte fått, få sitt anus tvättat- framför kameran och tacka därför nej. Ja, det, var det är ju en del av filmen. Jag säger så här då. Om Jodorowsky säger till mig- Erik, jag behöver anus. dig- men jag måste nu ändå tvätta ditt anus inför kameran Då säger jag att Jodorowsky, hur tvättat anus vill du ha? Fäja mitt anus till den glans du vill Jag vill att Jesus ska kunna äta av mitt anus När du är klar med mig Nu, kör bara Jag, jag, jag vill att du framställer mitt anus Som det renaste på hela jorden Kör bara det är roligt trivia här. Han, han såg ingen anledning varför skådespelarna skulle röra på munnen när de, när de pratar. Nej, onödigt. För det, för det är bara en film. <laughs> som sagt, den här människan har nog, i min värld i alla fall, tagit LSD. Så då har han tagit LSD. Någonting annat han var först med uppfann, det är det här med att folk ska måla tavlor med, med rumpan. Det var han som uppfann det. <laughs> de gör faktiskt det. Ja, Oklart om det var han som uppfann det. Alltså jag förstår ju att det är någon sorts kommentar om konst där, men alltså jag är inte säker på att han uppfann det. Det vi vet från El Toppo det är att han gärna tar, han tar folk, folk från omgivningen liksom bara mm -hmm. och i det här fallet då så lånar han gamla människor från ett ålderomshem och de skett och pissa på sig under inspelningen. Det tycker jag är fint. Vet du vad, det adderar också tycker jag till den scenen. Jag, för, jag vet vilken det är inte det, den här någon sorts fabrik där. Ja precis. Och jag menar, man, tänk, man vet ju inte det då, men när man ser, så när man ser man, dem i filmen ja. sen och så vet man att de här, alla de här människorna har skitit och pissat ner sig. Kom ihåg något? Om det var en som har skitit och pissat ner sig mm. så har alla skitit och pissat Natur ner sig. Naturligtvis. Och jag tycker att det adderar till den här scenen. Bästa meningen kanske. We manufacture hypersexed brown native vampires. <laughs> Det går inte ens att komma på. dela från den här fabrikscenen tror jag. Det går inte ens att komma på. Det är någon de som säger det i filmen We Manufacture Hypersexed Brown Native Vampires. Ja, det är fantastiskt. Jag kan säga att jag, jag tror inte ens att jag kan komma på det. Han hade en idé om en hög toalett. En uppfinning alltså. Jaja. Som förekommer i filmen. En hög toalett, jättehög toalett. Jättehög faktiskt. Debiset faller ner från en hög höjd och skapar då gratis elektricitet. Jag vill se så här ett boardroom meeting. Fattar du? Där det sitter typ så här: "Ja, hur ska vi göra för att utvinna ny energi? Alla lägger pannan i djupa väck." En två meter hög toalett där ja, bajset faller precis. så långt. Men först det mm. måste finnas en kontrast. Det måste finnas en kontrast. Så det måste sitta någon först typ så här: "Ja, i våra dammar, jag har en ny vinkel på de här rotorbladen typ så här." Som på något vis skulle kunna ja, få dem att rotera lite snabbare och göra mer energi. Och så kommer någon annan och säger, ja men den här, ja, den här jävla elmotorn, du vet, här, generatorn på något vis. Fan vet jag, har någon idé där om liksom, vi skulle kunna få ut en marginell, du vet, fattar du? Mm. 0,000,000, 000, det är som noller bort åt helvete. Han har noll, han ritar noller hela rummet och sen till slut blir det en etta och så får vi den energin extra mm. för att göra det här. Sen kommer Jodorowsky. Du, jag har en idé om en hög toa. Mm. Två meter hög toalett. Ja, en två meter hög toalett. Som då skulle innebära att tack vare toaletten skulle vi haft all elektricitet vi någonsin behöver i världen. Vi vill se formlerna. Om alla hade haft en sån toalett. Jag vill se formlerna. Formlerna inför den två meter höga toan som alstrar oändligt energi med fallande bajs. Han säger också att han förutspådde både datorer och internet. Så är det förstås. Kom ihåg att så är det. Fanns inte datorer redan 73. Du, Jag ska säga det. Att nu, det tar du bara och glömmer. För att nu är det som så här. Jodorowsky, han har uppfunnit datorer. Det är bara så det är nu. Och tog energi. Han borde få en Nobelpris i allt. Alltså, så här att Jodorowsky borde gärna bara... Alltså, han är alkemisten, mm. Han är gud. Eh, någonting som jag tyckte om det var ju hur de... Eh, ja, vi kan spoila en filmen, det ingen ska ja, den Nej, Har någon sett El Topo och tänker se det Holy Mountain så kommer de, ge, kommer de göra det ändå. Ja, men jag gillar slutet för att de bröt den så kallade fjärde väggen. Han säger nämligen, det här är en film. Och så zoomar kameran ut och visar filmteamet. Jag tyckte om det. Ja, jo, det är lite skojigt. Jag gillar när de bryter fjärde väggen. Får jag ändå säga att jag tycker... Alltså rent filmmässigt tycker jag är lite roligt i den här filmen också. För det känns som att det börjar som en rätt så genomtänkt film. Mm. Och på något jävla vis så tycker jag att filmen mot slutet inte alls håller någon vidare hög kvalitet om jag så väl det. det. känns mer som att det är någon jävla idiot ute med en kamera typ och något jävla berg bara som typ filmar lite skit. Och det, det känns lite som att någon har ändå haft en tanke genom den här hela här filmen. Men känns det som att pengarna bara försvann i slutet? <laughs> det känns som att hela filmen bara ran ut typ. Som en blöt fis i slutet. Jag tycker det är syn eller så var det helt enkelt temat att det skulle vara rätt så coolt i början. Och så skulle vi på något sätt hitta en egen verklighet. Ja, vet du, vad? Det är nog i, vet du vad? När det gäller att tolka Jodorowsky. Jag tror man måste ha Jodorowsky till det. Jag, jag, jag kan inte göra det här. Har vi nämnt att han äh, bajsar? Ja, ja, det finns ju bajs med i filmen. Gör mm. det? Men jag, är det verkligen någon som skiter på riktigt? Eller är det bara bajs som är klart, Det är klart det är på riktigt. Ja, ja det är kanske det. Och jag är, är, är inte övertygad det övertygad om Ja, okej. Okay. Och är det inte det nu säger det så. Är det, är det, det är det de gör till guld sen Ja just det, alldeles minst Men jag vet i alla fall att man får se en bajskorv I en glasburk va ja, just. Det. Oavsett om bajset i alla fall Så jag måste ändå säga att jag var superunderhållande Med den här filmen Och kanske många av de här högre än Kanske flög mig över huvudet Men ändå så måste jag känna att jag har en stor behållning av den här filmen Ja jag på sätt och vis också Men samtidigt så känner jag att Nej jag vill inte <laughs> se den mer än nödvändigt Nu har jag sett den två gånger, jag tycker det räcker Vet du vad? Jag håller med om att det kanske räcker med att se den en eller två gånger. Mm. Men det blir ju inte en mindre upplevelse för det. Jag ser det är en väldigt vilka stark upplevelse. Vilken stor panna han har. Supermycket panna. Han har ju ett högt hårfäste med. Vilket gör att hans intensiva ögon blir precis i mitten av hans huvud. Ja, det är det som är så bra för att han har ett sånt fördelaktigt negativt utrymme i sitt ansikte. Mm. Med, med de här pannan och de här intensiva ögonen. Alltså om man inte pratar bildspråk så vill jag säga att hans, hans ansikter är gjort för en intensivitet. <laughs> ja, jag kan ändå rekommendera en den minst en gång så har ni haft en upplevelse där. Ja, och vet du vad? Känner du ändå efter det att jag vill ändå ha mer? Mm. Serien med kommentarspåret, det blir det verkligen mer. Precis. Det blir mer. Kan vi lämna den här Jodorowsky? Ja, ja, går Gå vi vidare till något helt annat? Ja, gud ja. Det här, det här är värakast. Nu går vi vidare till en Mel Gibson-film istället. Bossle Fast är det verkligen en Mel Gibson-film? Han råkar bara vara... Ja, han är med, precis. Han är det stora namnet, kanske, möjligtvis. Men mm. är han verkligen... Är det Mel Gibson-film för det? <laughs> Nej, tycker jag nog inte. Nej, han har inte huvudrollen, i alla fall. Nej, det har han inte. Han är ond, tror jag. Det är en sån här film som är en tids -time loop vad heter det? Dagen upprepar sig, <laughs> eller när han dör så startar han om dagen. Det finns ju många sån Vad Är såna. Det måndag hela veckan? vad fan heter den där? Ja, till exempel. Det finns många såna filmer då. Ja, Happy, alla... Happy Death Day och... Ja, precis. Palm mm. Springs det här året. Precis. Lite sån också. Och det är en eh, soldat som... Eh, ja, de försöker döda honom och han försöker undvika det och kommer undan mer och mer och... Och så till slut så tar han ju sig ja. Och så blir det ju bra. Och skitsamma, vi ska inte spoilera det. Nej, för grejen med den här, det var väl att den kan, kan kännas lite b, men sen blir den faktiskt djupare. Ja, alltså, det, det, det, det, finns... det är ju synd att det för djup, Ja, men det då. finns en berättelse med hans son, eller väl, eller något sånt där? Alltså, det, vet du vad? Det är någonstans... Vi har sett Jodorowskis The Holy Mountain. Mm. Den är djupare än jag förstår. Jag skulle påstå att det är rätt så grundfilm där jämfört. Ja, men den var bättre än... Uh... Vet du vad? Den kan ha ett större djup än man förväntar sig. Mm, precis. Men det är ju relativt, är ju relativt grund ändå. Ja, absolut. Alltså, det är ju väldigt mycket popcornskjut skjut underhållning eller Och vet kanske. du vad? Jag har ingenting emot det. Jag tyckte den här var bra. Nej, den, den fungerade. Ja, alltså alla filmer behöver inte vara en upplevelse där man ska tvätta sitt anus efter kameran. Nej. Även om det är helt jävla fantastiskt. För jag vet, när vi började se den så kände jag i början att eh, dåliga effekter, dålig action typ. Och, men sen växte den, den liksom blev... ja. Nej men jag får ändå säga också Jag, precis som du, jag, jag blev positivt överraskad jag, och Det kanske var några CGI-effekter mm. Som var jävligt svaga mm. Som var off Men jag får säga att jag tyckte filmen hade ett rätt så skönt drag Kanske tunna lite mot slutet Den tog ju sig inte på för stort allvar Så att ibland var det kanske till och med meningen Att det skulle vara se lite dåligt ut då. ja, får Jag Får ändå säga att han som har huvudrollen Jag känner inte till hans rätt mycket. Men jag tyckte han var charmig Jag kommer inte ens vanheter. Men ja, nu tittar du på det <laughs> här Ja precis är det... kan vara Frank Grillo. Tryck på Frank Grillo. Frank... Så att det är Frank Grillo. Det är Frank Grillo. Frank Grillo, jag tyckte han var charmig. Jag får nog säga att jag tyckte han var filmen lite. Det var någonting med hans avslappnande, det här... Inte ta sig på stort allvar när han gick igenom då. Ja, dag för dag. Och ibland så var ju dagarna inte mer än kanske fem minuter, men, eller kanske en sekund ibland. Men skit skitsamma. Jag tyckte han tog sig igenom den här filmen bra. Mm. Och jag tyckte ändå att han levererade en underhållning som... Definitivt kanske inte sitter kvar så här fast länge- men ändå varit så bra just då. Jag skulle ge det här en sexa. Mm. Jag underhåller när jag går härifrån- och jag är inte... Ja, men det, kan jag det var vara med om... något över medel. En sexa? Mm. Ja, jag har inte så mycket mer att säga än. Nu ska vi prata om eh, två filmer faktiskt. Två på, filmer på, på samma tema. Det är nämligen eh, de här två Willy Wonka-filmerna- live-action-filmerna. Det finns en från 71 som heter... Willy Wonka and the Chocolate Factory eller Willy Wonka Chokladfabriken ja. och så finns det en från 2005 som heter Kalle Chokladfabriken eller Charlie and the Chocolate Factory ja. och eh, jag hade väl egentligen inte sett hela filmen, någon av dem speciellt inte den med Johnny Depp Jag har sett Johnny Depp ett par gånger faktiskt mm, Jag vet att du sa det så jag blev nyfiken på dem mm. Däremot hade jag inte sett originalet någonsin Nej. innan Vad roligt. Jag hade bara sett Chokladfabriken den här med Johnny Depp ett par gånger Ja Speciellt första filmen är ju mer en musikal också. De sjunger mer i den. Ja, jag tycker det finns en annan rätt stor skillnad också. Den första filmen är ju filmad som en gammal film. Och inte nog med det, det är sommar under hela den jävla filmen. I den andra filmen med Johnny Depp så är det vinter. Ja, det märks ju att det är Tim Burton som har gjort den senare filmen. Ja, det är en rätt så ljus film den första. Mm, mm. med lite hemska element. Medan den andra är en rätt så mörk film. med också lite hemska element. Den första filmen från 1971 är väl inspelad typ i vad är det? Tyskland eller Österrike eller sånt där. Det syns ju att det ser, ser europeiskt ut. Ja. Även fast det ska utspelas i USA så, så kände vi direkt att så, kan, så ser det inte ut i USA någonstans. Ja, det, det kanske är det ju någonstans. Jag vet ju faktiskt inte vart i USA. Så att, ja. mm. Men det var inte den bilden jag fick av USA direkt. Men skitsa i alla fall. Det, jag, tyckte, jag tyckte att den första filmen hade en helt annan tonsättning i alla fall än den andra filmen. Den första är mer färgglad, men jag, tyck jag tyckte den var välgjord, kreativ så. För ändå säga att jag. Det är svårt att säga, för att jag gillar ju egentligen praktiska effekter. Mm. Och datoreffekterna i Johnny Depps film har ju definitivt inte åldrats något positivt. Nej. Men fan vet de inte de ändå vinner lite. För det är någonting med den här intro du vet, när det ska vara så här storslaget, när de kommer in i fabriken. Och så ser allting ut som typ så här: klister, hönsnät och pappersmaske. Alltså någonstans det här och den här hela chokladfontänen i den första filmen. Alltså det jag har sett piss som är chockare. Jag har sett chockare piss. Alltså jag har sett te. Jag har sett bryggt te som är chockare när jävla chokladen som rinner ut i det här fallet. Så jag, jag är inte övertygad. Alltså någonstans praktiska effekter tycker jag trumfar datoreffekter. Men praktiska effekter som är skitdåliga, trumfa jag inte dåliga datoreffekter på något vis. Nej. Så jag vet inte fan alltså. Jag är inte så frysd i musikaler, det tror jag inte du här, här, inte är heller. Inte heller. Så det vinner ju den ny, nyare på. Mm. Däremot så var det någonting, jag tyckte han, Gene Wilder som spelar Willy Wonka, mm. gjorde det väldigt bra. Och jag gillar att han hela tiden hade, eh, han, var, han var lite sarkastisk och elak i allting han säger. Ja, får jag säga att han är mindre tydlig, men han är mer vad som man säger, lömsk? För han har ju ett leende hela tiden. Ja. Men det är ju ändå typ, oj, hoppsan. Jag ville inte alls att du skulle gå och dö typ eller ramla ner där och så. Vad så ville han egentligen? Medan eh, Johnny Depps ville vonka. Han är ju nästan rädd för barn. Ja, de är ju olika, definitivt. Jag får ändå ja. säga att jag tycker, alltså, re, om man vill bara ta ha, ville vonka som ville vonka. Mm. Så får jag säga att den, den första ville vonka, är en starkare ville vonka. Men, men på något vis också. Så han är mycket mindre berättad Willy Wonka. För jag tycker det är mer Willy Wonka i andra filmer. Han får ju backstory i andra filmen Ja, han får ju en backstory i, i andra filmen. Så jag får ändå säga att det är lättare att ta till sig den andra Willy Wonka än den första. Den första Willy Wonka är ju mer som en figur bara. och Medan den andra är ju någon som vi kan knyta an till. Jo, jag tyckte nog att den med Johnny Depp var snäppet bättre. Jag ska inte säga egentligen att jag tyckte om någon av dem jättemycket, men den, den från 2005 var lite bättre faktiskt. Men frågan är om den där första inte är mer minnesvärd på sätt och vis. Jag tyckte om när de åkte i den här tunneln, du vet, och så var det så här underliga bilder och det var, ja. det, det var som en, en, en trip, en drogtrip. Ja, jag får nog ändå säga att jag tyckte det var en. Und jag tyckte inte det passade in. Jag tyckte inte det passade in alls. Det var jättekonstigt, var det? Och de där jävla, vad heter de här... Eh... Ompa Lumpas. Oompa Lumpas, de här orangemål. Jag tyckte inte om det alls heller. Det var konstigt den första. Jag, jag, tyckte, jag tyckte inte den första var... Jag ger den fem, tror jag. Den första ger jag fem. Jag tror jag ger den andra filmen sex, den är snäppet bättre. Mm. Det här är ju inga filmer jag tycker... Jag tycker det är roligt att vi såg de här... För de har ju ändå någon sorts filmhistoria, kan man kalla det det, kanske. Mm. Jag tycker nog inte någon av de här filmerna... Även om de kanske är någon sorts filmhistoria, så tycker jag inte någon av de här filmerna egentligen förtjänar någonting större. Alltså. Nej. The Holy Mountain borde ju ses mer mm. än Willy Wonka och Willy Wonka-chokladrubriken. Mm. Någon av de två. Alltså. Det är ju rätt så. Vad ska man säga här? Alltså, det är ju choklad med mig, men jag tycker de här filmerna är rätt så vanilje båda två faktiskt. Jag, de är inte, de ger mig inte så mycket. Jag, jag får ingen mer smak direkt. Trista mm. för att säga. Yeah. Men alltså, de, det. Är, som, om vi tar till exempel jämför med Boss Level. När jag går från Boss Level mm. så är jag ändå underhållen. Och så är det bra så. Går ju för in vill ivonka så vet jag att jag har sett den rätt okej okay filmen. Det var rätt så vanilj, liksom. Det, hände... alltså, det finns ingen utmaning någonstans i ville ivonka på något vis. Ingen fantastiskt egentligen. Det ska ju vara fantastiskt allting, men fan, det är inte det. Jag tycker inte det är. Det skulle ju vara så här fantastiska grejer att de går igenom och alla de här barnen ska ju möta sina öden på en underlig och också då fantastiska sätt. Jag tycker fan, det är det. Man blir ändå lite besviken någonstans. Nej, jag blir mer. Skulle inte förvåna mig om det kommer en. Eh ny sån film när närmaste tio år. Och då ser jag ju den givetvis också, för nu, jag har ju investerat på något sätt, men det behöver vara mer fantastiskt. Skulle jag vinna på lite mer magi, tänkte jag typ Harry Potter-magi mer i fabriken eller något sånt där. Med... Jag tror att Willy Wonka skulle känna på att tvätta sitt anus <laughs> framför linsen. Vi kan väl åtminstone feja av Kristoffer Lee lite. Att, att den här um, chok chokladfloden, att vi ser någonting som droppar från två meter höga toaletter. Det är så magiska bajselefanter. Eller chokladelefanter. En ompa typ. ja. driver hela chokladfabriken genom att konstant skita Precis, från en två meter hög toalett Där, ja. nu börjar vi komma nära, ville jag För en, den tvångsmatas med kakobönor eller någonting så <laughs> att... Nu tänker jag på dem här, du vet. Finns det inte typ så här... Ja, Gåslever. Ka -kaffe, som så ah. här måste skita ut innan de blir perfekta. Ja, just nervis? det. Det är någon delikatess. Så. <laughs> Processen med vånka choklad är ompa lompa. Men folk äter så gärna ändå. Så att. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Egentligen. Alla vånka kakor ja. är... Bajs från ja, men Jag håller med jag håller med om betygen där också. Lite tråkigt kanske, men så är det ibland. Ja, så är det ibland. Man ja. kan alltid allt sluta på starkt. Men eh, nu tror jag för vårt avslutande segment här... Vi är vi Ja, precis. Topp fem. Precis. Nu ska vi ju summera förra året med våra fem favoriter. Ett svårt år för att säga. Jag tycker att du kan börja med din, din femte plats. Förra, förra ja, hur ska vi börja? Ska vi börja från 5 till 1 eller 1 till 5? 5 till 1. 5 till 1. Så bygger vi upp till ja, vår okay. favorit. Okej, okay. då tycker jag att jag tar min femma så tar du din femma i så fall. Precis. Då får jag säga att på min femte plats så kommer den här, är det Pixar kanske, som gjort Soul? Stämmer bra, Soul, ja, precis. Den tyckte jag var mysig. Mm, den var mysig. Jag gick, jag, gick, jag, jag, jag, jag blev lite... Jag gillar hur de har gjort den här filmen hur de porträtterar efterlivet och jag tyckte att det var man, man går varm ifrån den här filmen Den var väldigt snygg också Det var den ju också, mm. men någonstans tycker jag det fanns en fin värme i den här filmen jag, jag lämnas med en god värme mm. ja, går härligt, ifrån... härligt med sådana här filmer Eller hur mm. Det är inte alltid man gör, men jag lämnas med en härlig värme när jag går härifrån och jag mår bra efter Allting blir bra Det är så jävligt sällande också Det ska ju primeras tycker jag min femte plats, Weathering with You, det är den här animen av Makoto Shinkai, han som gjorde en annan sån här st ja, storfilmsnygg på bio, det. Your Name 2016. Mm, den var absolut inte dålig. Nej, också väldigt välgjord. Snygg och bra story och sådär. Mm. Man lämnar sig så varm efter den också. Eh, din fjärde plats. Ja. Det är nog den filmen som jag känner mig mest varm när jag ändå blev lämnad. King of Staten Island. Just det, ja. jag kan Jag kan förstå faktiskt inte varför den har fått så dåliga betyg på internet, men jag, jag tyckte han den var skit bra. Ja, den har 67 på Metacritic, men den förtjänar ju betydligt mer än så. Det tycker jag faktiskt. Jag är också en sån här film som jag tycker att man kanske kan säga någonting om att en del tyckte, jag vet inte, läst att någon tyckte att han var för lång, men jag tyckte fan, jag tyckte han den var precis lagom. Ja, två timmar och en kvart, det är väl inte för långt. Om det är bra så är det inte för långt. är väl lite så jag kände också. Om det är bra i princip hela tiden så är det väl inte för långt. Och jag tyckte nog det var det. Mm. Jag tyckte inte att det drog ut någonstans. Jag tyckte allting som var det var rätt så okej. Och fan, jag mådde bra efter det här. Och mm. Fin historia. Men det är med såna, många filmer vi har sett av som vi har högt upp, som vi har mått bra av. Och så. Ja, fint. Ja. Min fjärde plats. det är Soul. Den du hade på femte plats det är min fjärde plats. Ja, okay. Så den tyckte jag var... Bättre än Weathering with Jura. Jag tycker att du kan ta in trea med en gång. Där, för jag blir, jag blir, jag blir lite, lite besviken på det, men jag kör nu. Ska jag ta min tredje ja, gör det, så jag tredje plats? Okej, den här kommer ju ingen annan ha på sin topp fem. Men det är Borat Subsequent movie <laughs> Ty, Tyckte du alltså att det här är alltså topp tre? Det här är alltså din trea för hela året? Jag kan ju meddela att den har högre på Metacritic än vad The King of Staten Island har. <laughs> nu blir det helt... <laughs> Ja, det gick en säkering på något vis jag, jag, Någonstans inom mig så En liten del av mig dog på något vis Hoppet för min, alltså om mänskligheten På något vis, det var liksom att oj, oj Var det så här? Vi alla tyckte Nej men jag ska, jag ska säga som det Att det kanske inte är världens bästa film På något sätt Egentligen, men, men jag skrattade Nej. Mycket, jag hade roligt och det tycker jag är viktigt Också Vet du vad, jag tyckte att jag skulle kunna ha det roligare Det var nog därför jag blev besviken Jag var väldigt underhållen av den Ja, ja, okej. Ja, ja, ja. Ska jag ta min tre då, kanske? Tar du din tre Jag kanske heller inte är en sån här värdig trea plats men jag har Out of Space med Nicolas Cage. Jag är gissar den, ja. Det, det, om man säger så här då. Hur bra är den egentligen? Kanske inte. Men när jag gick ifrån den här filmen så var jag jävligt nöjd. Jag kanske inte ens har gett en högt betyg, tror jag, när vi, när vi har tagit upp den om vi har tagit upp den. För det har vi nog, va? Ja, jag tror att jag har den någonstans på en topp 10-lista i alla fall. Vet du vad? Jag tror inte ens jag har gett den ett bra betyg. Men det är någonting med själva eftersmaken som jag gillar. Jag kan inte säga annat. Eftersmaken av den här filmen är, är god. Han har ju gjort en del underliga filmer på sistone Nikola Cage och det är en av de bättre han har gjort tycker jag. Jag skulle kanske till och med skräcka att skräck den är relativt usel på sätt och vis men också jävligt bra. Ja, kän känns lite så 80-tals uh, Jag vet inte om det känns 80-tal igen. Jag skulle bara påstå att det här känns underligt. En Volvo också Aron. Ja, en 2,40 va? Ja. Skitsamt. Det spelar ju väldigt lite då ja. för, ja, men för är... betyget men jag tycker i alla fall att på något vis levde det här kvar som en topp 3 för mig. Mm. Ja, det var en oväntad topp tre båda två då. eller tredje plats. Ska vi ta din andra plats? Ja. I'm thinking about ending things. Den tyckte jag var jätteunderlig. Den var underlig men minnesvärd. Men extremt minnesvärd, ja. Mm. Det ser... är en här film som också lever kvar för mig väldigt länge. Och det gillar jag. När man liksom kan komma tillbaka och säga men du, den där, och så får man fundera lite på och så får man liksom nästan researcha lite och säga ja okej, det var typ vaktmästare nästan det handlade om egentligen. Mm. Ja precis, glöm inte att onda Matt Damon är med, Jesse Plemens. Ja precis, onda Matt Damon är bra också. Ja. Det, får vi inte glömma. det var tydligen fler än vi som tyckte att han ser ut som en ond Matt Damon. Ja, Tyvärr säger man ju inte alltid själv om det man tycker. Det var alla för att vi såg honom i var det Breaking Bad. Och det ja var... precis, jag tänkte, han liknar Matt Damon men han och, är en ond version. Typ. Ond Matt Damon samma. Jag, ty jag tyckte att han kan definitivt få vara med på en andra plats. Jag tycker, jag tycker det var ett jättebra val. Tycker du? Det ja. tycker nog ingen annan. Hon och Tony Colette är med i jättebra skådisar i den här filmen framför allt. Jag tyckte nog den här överhängande känslan i den här filmen var bra. Den, den satt på något vis. Den satt mm. som ett smäcke och jag tyckte om den. Det var också en liten sån här film som man nästan får kolla upp efteråt också vad det egentligen handlar om. Och Styr, så där. Det stör inte med att en Nej, film har ett eftermäle på något vis. Det blir en fylligare liksom. mer och... Ja, precis. Mm. Och man måste titta upp lite grejer. Det är lite mm. som The Holy Mountain. Man ser den mer än en gång. Och så på något vis så det expanderas lite. Man... Jag ska inte säga att man förstår allting kanske, men det... på något vis det... det blir mer. Absolut. Min andra plats, det är Palm Springs. Fan, jag ville egentligen ha med den på min topplista också. Jag tyckte den var skitmysig. Och då är det ju en sån här. De upp, återupplever samma dygn om och om igen. Och han eh, får ju med sig en kej så att hon också drabbas av det här. Och sen så hände grejer då. Jag vet vad, jag ville ha med den på min topplista men den fick fan inte plats. Alltså. Det var ju topp fem. Har vi har topp sju tror jag. den Ja, jag tyckte den var bra också. Faktiskt. Mm. Ska du ta den som du tyckte bäst om förra året? då? Mm. Kets. Kets. Det är roligt för att jag har ju den längst ner på min topplista, allra längst ner förpassad i helvetet eller någonting. Ja, jag mådde ja. så dåligt när jag såg den. Ja, det gjorde jag med. Och jag drömmer som om den. Och... Ja, jag också. Oh. Ja. Jag, vet du vad? Det, det, den har ett intro som har fått mig att skratta och känna skräck samtidigt. Och jag tycker att det är bra gjort på något vis. Jag tycker att det ska premieras också att man kan göra något så fruktansvärt som det här, som är så på något vis hållningslöst dåligt så att det blir bra. Mm. Jag kan inte förklara det bättre. Det här är nog årets bästa film för mig. Ja, det är oväntat men ja. jag, jag, jag förstår inte hur man kan göra någonting så här urbota dåligt som vänder. <laughs> När jag ser det här, jag kan inte förklara hur jag känner inom längre. Och på något vis är det coolt gjort. <laughs> ja, den sätter sig som Ja, den sätter sig är... värre än corona. Ja. Då har vi fått med det också. Ja, ja, ja, ja, men alltså det är ju lite som corona. Att man, man får det liksom och sitter kvar sen i kroppen. Så är det... Ja, det är en oväntad liten cancersvull som ändå är lite trevlig. Ja, det vet jag inte. Men... <laughs> Min första plats, den har ju du redan nämnt. Då, det är ju The King of Stated Island. Förtjänar, tycker jag verkligen. Den förtjänar en första plats också. Ja, riktigt bra film. Ja, den var faktiskt väldigt bra. Hade jag inte haft Cats där så kanske jag borde flytta upp den egentligen. Sen kände jag nu bara att jag vill ge ett sån här honorable mention. Vad heter det? Hedersomnämnande. Aha, okej. Okay, Och det är ju An Gems med Adam Sandler. Får jag klara inte att se den? Nej, jag vet jag är du... klara fan inte klara för att intresserad. Uh, det var tydligen väldigt många som tyckte att den hade, det var någonting med tempo, att den var jobbig att se på, det var någonting. Det är ju bra gjort i för sig. Det är ju bra att göra någonting. Lite... som folk till och mig kanske jag klarar inte det där. Ja, det är inte bra riktigt. Det lite obehagligt och folk pratar i munnen på varandra men jag tyckte att det tillförde en viss realism för att det verkligen pratar ju folk i munnen på varandra. Ja, jo, kanske det men alltså det är någon fan obehaglig den filmen var. Jag gillade ingen i den filmen. Och jag vill inte veta. Jag bara kände så här att de här människorna vill inte ha något att göra och så stängde jag jag stängde av för mig själv så gick jag. Ah, jag, tyckte... jag vill inte ha med de här jag tycker han var stark på något sätt och sen så gillar jag hur han slutade och ja så det är så ah ja okay. ehm, att du har en honorable människan där för en av de jobbigare filmerna mm. jag har sett ah ja då så ja. är det summerat nu <laughs> det var 2020 nu tar vi nya tag. Gud vad hemskt hemstället <laughs> tar vi verkligen det <laughs> Det gör Jag tänker bara att vi går vidare. Ja, vi vidare. Ja, Skiten bara Vad är ta nya? Vad är fel att ta nya? Vad är fel att tag folk tänker ta? Eller för fan bara ställa sig i verkligheten, bara finnas till? Eller svårare så är det inte. Det är ingen som behöver ta något jävla tag. Nej. Finns till för fan, det räcker. Finns till och tyckligt ibland. Det behöver inte vara så jävla avancerat. Och har ni någonting ni vill tycka, tycka till om och dela med oss så kan ni ju ja, kommentera någonstans. Eller så. Ja, eller så skiter ni och kommentera Vet du vad? Om ni har någonting, jag säger det jämnt mm. vi, alltså vi har redan Rollo Har ni någonting vettigt att säga så gör det Men har ni ingenting vettigt att säga så håll det för er själva Eller skriv till oss på Nöjesrummet Ni kan hitta Nöjesrummet på Twitter, Facebook, Instagram Och vår hemsida förstås Nöjesrummet.wordpress.com då, då är året summerat Jag har varit otrevlig i slutet Har vi klarat av allting Och vi har påbörjat det nya året Spännande att se vilka vet filmer som kommer där. Det, det är då. också så konstigt. Och vi har påbörjat det nyåret. Vad fan, det kommer ju helt av sig självt. Va fan, det är, det är ingen prestation. Du kan ju bajsa ner det, det är nyåret början ändå. Och då kanske blir guld, det vet vi inte. You are excrement, but you can become gold. Allt det bra, hej! hej.